והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה, ואחריו סוסים אדומים, סרוקים ולבנים. ואומר, מה אלה, אדוני? ויאמר אלי המלאך הדובר בי, אני אראכה מה המה אלה. ויען האיש העומד בין ההדסים, ויאמר, אלה אשר שלח אדוני להתהלך בארץ. ויענו את מלאך אדוני העומד בין ההדסים, ויאמרו,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 כה אמר אדוני צבאות, כינתי לירושלים מול ציון קנאה גדולה, וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים, אשר אני קצבתי מעט, והמה עזרו לרעה. לכן כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה, נאום אדוני צבאות, וקו יינתה על ירושלים. עוד קרא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ארי מטוב, וניחם אדוני עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים.